Islami wa imani Allah al-kown wa zamanu Bi Islami wa imani Allah al-kown wa zamanu Zahmal ya muzishun amal-lahum subhanahu wa ta'ara Nasmim blagodati madanusim salawatis salam Nangibu pasalika Muhammad sallalahu alayhi wa sallam Nangibu chasna uforudit nangibu ashabi Nangibu asadmini kudusood nangadana S obzirom na važnost prioriteta u životu jednog muslimana, večeras ćemo se kroz hadith Allahovog poslanika aleyhi, wassalam, osvrnuti na prioritetne stvari u životu jednog muslimana. Na prioritete pri pozivanja Allahovu i Đaldašanu u vjeru. A kroz to ćemo vidjeti koliko je to važno i u životu jednog muslimana da zna odrediti prioritet. To nam je posebno važno o našoj misi dostavljanja Allahovoj dželešanomu vjere ljudima, pojašnjavanje vjere ljudima kako se to čini, a najbolje ćemo to spoznati kroz hadis Allahovog poslanika alejsolutu salatu vesselatu. Govorit ćemo o jednom hadisu, o jednom hadisu koji govori o borbi na Allahovom dželešanom putu. Dakle, nije to hadis koji je posebno vezan za neku metodiku rada, niti on فأس ابن ويزان زا قزيباني والله وجلدشان وغير علي حديث الله وقصانيك عليه الصلاة والسلام سواصنو تربع قصمات ردنا تاكابنا عج بكاج الله وقصانيك عليه الصلاة والسلام حديثك وبيل جيمان البخاري رحمه الله تعالى من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها كبيروية والله إن يقوم بقصانيك يقوم بجاء نماز وعقام الصلاة وصام رمضان يبوده بوستيو نسيت رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة إما رأى قد الله دبوده وبده جنة جاهد في سبيل الله أو جلس في ارضه التي ولد فيها. صيغتنا dali se borio na Allahu u budu ili sjedio u zemlji gdje je rođen. U svojoj domovini, u rodnom mjestu. Fa qal ya rasul Allah. Afalan nubashshir an-nas. Nasrećuje Allahu postaniče, قال إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة كذا سوبيت الله وقصانيك عليه الصلاة والسلام ورش مضيق وفساري تجود لك وقصانيك عليه الصلاة والسلام زاستاو جنة إما ستوتين درجة ستوتين ستبيني الله هي بري بريميو زا مجاهدة زا بورتسنة ديغوم بوتو ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض رازلنا إزمجد دواء ستبيني كاو رازلنا إزمجد نباسا في زمين فإذا سألتموا الله فاسألوه الفردوس kada allaha molite molite ga da vam podari ferdaws olha sredina džennete najbudi dio dženneta wa a'la al-janna la yazghashani ga budi naizghashani dio džennete urahu qal wa fawqahu A izzna spedasa nati wafau qahu aršorlahhman prijetolje bilotivvu. izznad njega je prijetolje bilotivvu. Wamin mu ta fađu an Harul dđna iznega izkerdavsa izviru đavnackske rike. Kaze Mohamed ibn qulej bn fulejh ond svega oca prenoseći, wafau kahu Araršorlahhman da je reka, a izznad njega izznavrdavsa U jednom drugom rivajatu stoji Hadza fi fi na fisabilillah je ujalase fi ardi hidayah hum yastabirun Allahu ibn puto rekao svejedno da li on učinio hidžu na Allahu dželle šanu ili ne. A u jednom drugom rivajatu stoji afala nunbiu an nas bidalik hum yastabach mali obveseriti ljude, obradovati ljude time što smo spomenuli u hadisu da su upitali Allahovog poslanika u ovom rivajatu stoji hoćemo li obavijestiti ljude o tome. Ovo ovaj je hadis Allahovog Poslanika sallallahu ve sellem je zabeležen imam al-Buhari rahimehullah ta'ala u svom sahihu. Na jetu ovaj hadis ćemo posmatrati kroz nekoliko različitih različitih polje. Pa ćemo vidjeti da ovaj hadis Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem sadrži jednu od temeljnih tema u dalje, a to je uvijek u dalje imate vi tematiku kojoj vi pozivate. Znači kad nekome govorite o islamu, govorite ljudima o Abbaođe, o vjeru, područavate, mora postojiti određena tematika, odnosno problematika o kojoj ćete govoriti nekom. Mora postojiti tema kojoj želite ljude pozvati, znači mora postojiti nešto čemu ljude pozivati. Vi možemo u islamu ljudima pričati nešto, Razbacan, znači to mora postojati određena tematika i određeni cilj koji mi pozivamo. Pogledajte sadržajnost i riječi omlahovog poslanika Alinja Salata Sram, koliko su ti riječi tiške i sadržajne. I koliko su, on kada se upute zaista čovjeku koji nema možda neku vezu sa islamom. Kada mu saderujemo svoj njegovu razbacanost u glavi, sam njegov, svoj njegovu raštrkanost, I kažemo mu tačno šta treba da uradi. Ono vidi e, komplikaciju svoga života. Je, pa ne znam šta da uradim. Gledaj šta rade šije, gledaj šta radi, sunije, gledaj šta rade hanefije, gledaj šta radi, sufije. Pa ko je tu u pravu? Kad dođe čovjek i pa ne znam ja više koga bi ja slušao ni šta bi ja radio. Mi smo svjedoci da to ljudi tako posmatraju. To je, to je tako, to su ljudi oko nas. Allahu poslanik alaihi sallatu u saram se susretao s ljudima koji su obožavali Kiporu. Njema je govorio o islamu. Pogledajte, u ovom haditu kaže poslanik alaihi sallatu u saram. Onaj ko vjeruje u Allaha i njegovog poslanika, sallahu alaihi sallam, i bude klanjao propisane namazom, i bude postio namazam, Spominujem četiri strane. On ima pravo kod Allaha da ga uvede u dženu. On ima pravo kod Allaha da ga uvede u dženu. Gdje se obično ovdje pravi pogreški? Što se s ljudima priča u jednom veoma negativnom kontekstu. Znači kočinje se razlogu s raspravom Ljudima se ne daje prilike. Znaš koliko vas ti sa svojim postupcima? Teško je tebe za ti šupat. Pa ti si pil, pa ti si kocku, pa ti si zinaločio, pa ti si kravu, pa ti si lopu, pa ti si pravarant, pa ti si pa, mateško, te. pa ti si ženomar, pa ti si ženomu danu, pa ti si ovo raje, pa ti Na Boga, teško tebi Sve ljudima govorili te stvari uopći. Ma on zna od toga što ti znaš šta je ono radio. Allahov poslanika, alaihissalatum salam, je drugačije pristupao ljudima. Govorio im je ono što bi ih motiviralo na korak naprijed. Skar, ko vjeruje u Allah, ko bude vjeroval u Allah i njegovog poslanika, alaihissalatum salam? I bude klanjao propisane namaze. Nije on njemu sada ne rekao, ko ne bude klanjao namaze? Njegovo mjesto je tamo. Ona je ne bude, ne. Nego poslanika, ne, sam se sramati. Podstiče ljude na dobro. Podstiče ih motivacijski dijelije na njih. I ko bude postio mjesec ramazana? Ima pravo kod Allah da ga uvede u džanju. I nije se tu zadržao nego im kaže Svejedno da li se volio na Allahovom putu ili sjedio u mjestu gdje je rođen. Što je važan ovaj dio u hadithu? Koliko ljudi ima spriječeni su od na Allahovu, nemaju materijalnih mogućnosti da se bori na Allahom za dešanom se pružila priliku. Neki od njih nisu sposobni za borbu na Allahom za putu. Pa mogu pasti u očaj zbog toga što su prokockali takvu priliku. Sad Allahu Allah, poslanika, kaže onaj ko bude radio ove stvari, on zaslužuje, da, zaslužuje kod Allaha da ga uvede u džanah. Svejedno, da se bori na Allahom putu ili Sijedio u mjestu gdje se ovodio. Sijedio u svom rodnom mjestu. Poslal Sahara de la Taranum, nadamno, obradovani time. Šta su kazali? Allahu podne. Jesu li pitali poslanika Alei Isl. Vidimo kako, kakva je njihova dobra namjernost bila. Nisu oni pitali poslanika Alei Isl. Allahu podneći, a šta je sa onima koji su pogriješili u ovu? A šta je sa onima koji su pogriješili u ovu? A šta je sa onima koji su vratili u Ne. Nekon šegak, hoćemo li mi obradovat ljudi? mor me biti oni koji će njima prenijeti radošću vijest, oni znaju kako mogu kod Allaha zaslužiti džennet. Kazallahu ve sallam uk alejhi ve sellem, kada te sabljjeve, da ne postavljaju jedno pitanje, nima poslanika alejhi salatu selam govori nešto drugo. Njima, oni pitaju jedno, a poslanik alejhi salatu ve selam njima odgovara drugo. I ovo je mudrost od to zapamti. Važno je čovjeku spomenuti ono što je za njega bitno, makar on nekad i pitao nešto što je za njega manje važno. Jer ljudi pitaju nekad manje važne stvari. Izgledaju li njima to bitne stvari, ali pitaju manje važne stvari. E treba im spomenuti ono što je puno važnije o tome. Hoćemo li mi obradovati ljude? Poslanik A.S. kaže Inna fil džan na tim i et و جنته ما 100 ستبين جنته ما 100 ستبين اعدها الله للمجاهدين في سبيل الله بريpremio je Allah za borce na njegovom putu sa da pojasni o kakvim su stepenima razne kada ma baina al darajatayn kama baina al samaa'i ard razlika između dva stepena dvije dereže kao razlika između neba i zemlji. Ovo je podstricaj na borbu na Allahom dželnešanom putu. A svi oni koji to ne mogu, ne trebaju pasti u oča jer mogu zaraditi i iako se ne budu borili na Allahom dželnešanom putu. A oni koji to mogu, oni će se boriti na Allahom dželnešanom putu da dostignu najveće stepenje u džanetu. Ali kaže svima, i ovima, koji se bore na Allahovom putu ilima koji to nisu mogućnosti faida sa El-Tum od Allah fas'aluhu al-firdaws. K'alamo li ta Allah, moli da za firdaws. Ja da objasnim baš Da je to najbolji dio dženeta, da je to najizvišeniji dio dženeta. Izan je je arš milostikov. Kaže iz firdawsa, izviru, izviru dženetske Koliko je važnog da onaj ko pojašnjava vjeru kada pojašnjavamo svojim sagovornicima s ljudima s kojima mi razgovaramo, obično će oni započeti o stvar, da razgovaraju o stvarima koje iniciraju raspravi, žele da raspravljaju u vjeru. Nama nije važno da mi njima odgovorimo na njihova pitanja, to zapamtite, nije nam važno da im odgovorimo na njihova pitanja. Važno je da im dostavimo ono što je njima, što je za njih važno i bitno. Ljudi obično idu na marginalna pitanja, idu na pitanja koja su sporadična. Ne znaju odrediti sebi prioritete, pa se on jadnik stvori pitajući tamo oko Melvuda, jadnik useliće u kuću, šta će ako on ne bude vruće o Melvuda kad u kuću? On ne shvata da je njemu na vas važniji On ne svata. Njemu treba prioritete malo poslagati. Treba mu kazati šta je prioritet za jednu musliman. Treba mu poslagati prioritete. Treba mu kazati šta je važnije za njega. Jer Allahu, poslanik, a reki salatove se nam, je ljudima govorio ono što je bilo važno za njih. On ne zna šta mu je prioritet u životu pa se onda poseže u ovom slučaju, poseže za stvarima koje nisu propisane u vjeri. Nisu propisane u vjeri. Zatim, nisu propisane, on poseže za memudom, nije propisan u vjeri, radi u montariju, a ostada stvar koja je vjerom propisan. Allaho u poslanih, u ovom hadithu, dakle, tješi one koji nemaju mogućnosti da odrade neka velika djela. I čovjek ne treba da pada u očaj. Ljudi, ne treba padati u očaj i govoriti. Nas su pretekli ljudi koji su, koji su radili to i to, to djelo. Ne treba padati u očaj. Jer ako budeš vjerovao u Allah i njegovog poslanika ali, sratu sra, i budeš klanjao propisane namaze i budeš postio mjesec rabaza, povr svega toga, budeš, dakle, davao zekat, budeš ispunio obave zaprava mahuđem nešanom, a budeš ostavljeno što je Allah džadršanu zabranio, time čovjek zarađuje džadnut. Ako ne bude zaslužio najveće stepene džadnut, pa on će zasigurno biti zadovoljan sa nagradom koju će mu Allah džadršanu dati u džadnut. Dakle, nemojmo ljudima, i kad im govorimo o govoriti im kao perfekcionisti, da oni ne smiju pogriješiti. Naravno, nije, ne govorimo ovu kontekst opravdanja pogreški, Nego ih se zna demoralisati zbog silnih nabrajanja. Pa im se kaže, ne smiješ ovu, ne smiješ ovu, ne smiješ ne smiješ ne smiješ smije Ljudi, više je stvari dozvoljeno nego zabranjeno. Slušajte, više stvari je stvari dozvoljeno nego zabranjeno. Nije u da ljudima moramo nabrajati stvari koje su im zabranjeno. Više je u islamu dozvoljeno. Dakle, manje stvari je zabranjeno. U među ljudskim odnosima šta je zabranjeno, šta dozvoljeno? Zato šarijatsko pravilo ne znamo U ibadetima sve je zabranjeno osim onoga što je dozvoljeno. Sve je zabranjeno osim onoga što je dozvoljeno u ibadetu, u obradno zlovo. Dakle, ne možemo kazati nešto je ibadet, zato, zato moramo imati dokaze ako kažemo da je nešto ibadet. U među ljudskim odnosima, zato, sve ostalo mimo ibadete. Sve je dozvoljeno osim onog što je zabraneno. Sve je dozvoljeno osim onog što je zabraneno. Svaku stvar treba naći, dakle, treba naći dokaz da je nešto zabraneno u Dakle, više stvari je dozvoljeno. Mi ne trebamo tražiti posebno dozvoljeno nositi ovu jako. Jel je dozvoljeno nositi ovu? Jel je dozvoljeno kupiti ovu prostorik? Jel je dozvoljeno kupiti sil? Jel je dozvoljeno ovu vratiti? Jel dozvoljeno, ovu, dozvoljeno, ovak, dozvoljeno ovak, ovak. To su stvari dozvoljene u Ima nekoliko stvari koji su zabranjene i naravno, treba o njima govoriti, treba ljude podstaknuti na to. Ovdje govorim samo o onim prioritetnim stvarima. Da u datom trenutku trebamo znati, procijeniti šta trebamo kazati našem sagovornikom. Ako to budemo dobro procijeniti, rezultati našeg posla će biti kudi kamo veći. Ako procijenimo šta čovjeku trebamo reći, puno ćemo više je poslao raditi. I nekada svom sagovorniku ne trebamo govoriti s ciljem da mu pokažemo svoju pamijete. Svom sagovorniku ne trebamo govoriti da mu dokažemo koliko smo mi superiorni nad njim. Svom sagovorniku ne trebamo govoriti da mu kažemo da smo mi bolji od njega. Svom sagovorniku govorimo želeći da da mu taj govor bude otkoristan. Govorimo s poniznošću, kao što je to činio Allahog poslanika Rehnja Svratog Sera. Vodimo brigu o stanju sagovornika, o njegovom intelektualnom nivou, o njegovom upoznavanju vjeri. Onome što on može podnijeti, odaberemo najbolje vrijeme i najbolji način da to nešto kažemo. Dakle, nije važno da samo kažemo Važno je da taj govor bude učinkovit. Možda je u datom trenutku korisnije da čovjek prečujuti određeni govor nego li da ga kaže. Jer ako ga sad kažeš, on može izazvati kontraefekt. A sutra ako ga kažeš, on će biti učinkovit i čovjek će to prihvatiti. I to se treba pocijeniti i kazniti. Allaho poslanika je živio s ljudima. I ljudima je, ljude je podučavao vjerim. I vi vidite da je za posebne situacije odabirao poseban govor. Da je ljudima govorio shodno njihovim potrebama. Da je ljudima govorio shodno njihovim potrebama. Kao i u ovom slučaju. Allaho poslanika alaihi sallatu wasseram podstiče svoje ashaave radijallahu ta'ala anhum na borbu na Allahu dželnešanom u budu. Ali u isto vrijeme ima onih koji to nisu u mogućnosti. Pa ih poslanik Aleyhi srlatov sram tješi. Poslanik Aleyhi srlatov sram ih tješi. Jer svi članovi jedne zajednice su vrijedni. Vi znate da je bilo, rad je Allah udalanu, bio abesinski rob. Pa ga je Allah, želešanu, uzdigao islamu. Allah uzvišeni ga uzdigao islamu i zaslužio je džendom. I vidimo da su ljudi na različite načine zaradili džene. Ashabi As radi pahta, ono mu se na različite načine zaradili dženu. Ono što se dešava u našem društvu, nažalost, što je to tako? Ako je Allah uzvišan i nekom omirio noćni namaz. On samo priča o ono noćnom namazu. I kogod ne klanja noćni namaz, ništa je A ne ja, bojma u Islamu, ne klanja noćni namaz, koliko je noćni namaz biedan. Kog klanja duha, namaz. Sto ponašanje Ako posti dobrovodni puls, kao da ne postoje druga dobra djela mimo ti i dobrih djela. Naravno, ovo je vrijednost velika. Vrijednost klanja nošna namazi, klanja doha namazi. Vrijednost je utrnja. Ali možda te je tvoj brat u islamu pretekao kada je u pitanju bilo za gbolesnika. Možda te je tvoj brat pretekao u islamu kada je u pitanju dobročinstva prvaroditeljom. Možda te je tvoj brat pretekao Kada je u pitanju dobro mišljenja muslimanima, nikad ne ima nešto u svome srcu prema musliman. Dijelo koje mi ne možemo tako vidjeti, a on legne i voli musliman. On voli musliman, on ga voli vidjeti. Nega razvije musliman. Nega radi svaki uspjeh musliman. On se veseli i uspjeh musliman. ajmo sad izmjerite tako dio. A s tim dijelom može zaraditi džennet. Allah dž.šani, pogledajte kako Allah dž.šani dao dao nama ovim ummet prijed ko da mi na razičita načina svojim prirodnim potrebama shodno svojoj e, urođenosti možemo da zaradimo džennet. Subhanallahu. Nekom je ulaziše samo umeri i nosi nama nekom učenje Kur'ana, nekom dobročinstvo, nekom omilijo da, nekom je omilijo dijeljene Allahom za dešavom putu. Neko mi je omilio sticanje znanja, neko mi je omilio ovo, neko mi je omilio ono. Dobrovodni post i tako dalje. Znači različite vrste ibadeta i svi ljudi na takav način zarade zarade tek da je nagran koji I ove stvari, dakle, trebamo tako posmatrati. To je naša vjera. To je naša vjera. Azhab radijallahu ta'alanom um je bilo koji su zaradili, zaradili džernet, Kao bila radi Allah, da vam znate da se uvijek abdestio i kada bi se, kada bi se abdestio uvijek bi klanjalo dva na file i poslije toga. Pa je poslani kareh svića, sad vam čuo korake o džennetu. Bilo je onih koji su zaradili džennet, pogibio je na Allahu i na rešanom budu. Ali recimo, hajdemo pogledati Artmana radi Allah, a svanaca njegov, na njegovu smrt. Zamislite kakva snaga vjerenja treba biti kod čovjeka. Da drži muzhaf u svoj naruč i uči ga. I dolazi čovjek, hoće da ga ubije. a samo pokrije muzhaf. I da se ne pomjeri. Zamislite, snaga vjerenja. Ovaj snaga ima I nije Uthman i Ibn Afan radijallahu talanu bez razloga jednostavno nikađe u neku. I treći po vrijednosti ovom u neku. Zašto je tu uradio? Zamislite koja snaga vjeri treba da bude kod čovjeka, da on kaže ostalima nemojte slučajno da se prolije krv radi me. Zabranio svoje straži da ga brani da se ne bi prolijela krv radi njega. I bude tako ubijen. jer te događaje, naravno, mi se moramo osvrnuti. Jer to je veličina naše djelike. Atman Al-Fan, radim Allaho ta'ala, je bio veliki dobro Mi znamo da je on djelio na Allaho, sb.t.a. putu i da je poznan po tome. Međutim, pogledajte na kraju njegovih vrlina. Ali recimo, kada govorimo o vrijednosti uvmenta, znamo da je Bubekrat, radim Allaho ta'ala, bio i da je najbolji u ovom neumet nakon poslanika alaihi sallam i sallam. Zatim sjedi Omar, zatim sjedi Usman, zatim sjedi Ali. Ali radijallahu talam je bio njegov bratić. A dvije kćerke poslanik alaihi sallam je udao za koga? Za Usman ibn Afan radijallahu alaihi Jedna kćerka za Ali ibn Ibn radijallahu alaihi Recimo, nije ni če jedna čerka bila udata za, ajmo, Bekra Saddifa radi Allah. Subhanallah, Allahova mudrost je u tome što je Uzman ibn Afan radi Allahu ta'lanu ta bio stidljiv. Jer posebno stidljiv Uzman ibn Afan radi Allahu Pogledajte kakva je razlika u samim ličnostima. Recimo, ovaj radi Allahu ta'lanu ta je bio inače, je bio malo žešć. Ali ne onako kao što se svata kod nas. O naši ljudi ovdje kad slušam opično Omeru radije Allah ta'ala kad ga spomene, spomenu ga po potim osobirama grubosti i to ne. Pa je Allah ta'ala bio žestok, ali je bio praven. Ne bio žestok, a da je činio nepravdo. I nije utim svojim pogreškom, on je tražio dozvolu da nešto uradi. Kaže da ni ja Rasulullah ta'ala Da dozvolja Allahu, počać da mu ja skrat da ja skratim zaglav. Tražim dozvolu. Ako mi je dobio dozvolu, ne ništa tu radim. Ali djeca je onradi Allahu t'alan, a? Samo pet šest loki po putu od mene. Hajmo bez šest loki po Pa obići Medinu. Stali. Reč brašna na leđa i obići Medinu i tražiti je imansilama. Pa potraži te siromahe i nahraniti. Ili recimo zakačuje svojim štapom ogrtač čovjekov. Dakle je bio napijac onako u prolazu i posloga ga zbog tog što ga je zakačio svojim štapom. To je pravno. To je, to je taj žestoki omer. A se govori o omeru, govori se, ja steknem dojem, kad se govori o njim, govori se omeru koji je bio nepravljen. Bio žestok koji je daje Omero u pravdu, daje Omero ušćava polje pa kaže ovo zać, kaže pa pobiti. Pa, nije to Omer radio. Nije to Omer radio. Nije to Boga njegova osobina. A kad se kaje Omer je bio žestok, obično se govori o toj žestini, o toj žestini koja prelazi u nepravo. nije to bio Omer radio latana, on bio posve drugački. Kad pogledamo, recimo njegovu uprigu, njegovu uprigu, o masima vidimo da je Omer radijal lakutarno bio jedan od onih koji su se stavno borili da budu da bude među prvim. Mi znamo i je na Allahu Đalešanomu putu. Borio se sa im uvekrom da ga pretekne u dobro. Ali je uvek radijal lakutarno to jednostavno nije dozvoljavao. Ne time što je od njega spriječio u dobro, nego time što je on činio jednostavno već je dobro od samog Omer radijal lakutarno. Dakle, ashabi radi Allaho ta'alamom su imali različite sposobnosti, ali su zaradređane. E zašto i mi ne možemo prihvatiti različitosti kod naše braće u Islamu i različitosti ljudi u društvu u kojoj mi živimo? Pa u ljepotitih različitosti pokušati, pokušati kod ljudi naći one najveće, vrijednosti njihove, e, najveće njihove vrijednosti i naprijediti ih. A sve one njihove nedostatke i manjkavosti pokušati minimizirati i spustiti na najnižnji stepelj. To je način, braćo i sestre, da mi popravljamo stanje u druguštvi. Allahu, poslanik Alehi, je tako postupao prema svojima shatana i vatana. Ja vi mislite da su svi ashaave bili u svim dijelima isti. Ali ja vi znate da se za vrijeme poslanika alaihi sallam desio slučaj hradži. To se ja spomenuo ovdje. Ovo prošlo, pretošlo, da. Kad su došli kod osamirni zejda da se zauzima za ženu koja je ukrava. To se desilo u vrijeme poslanika alaihi sallam. Šta je poslanik, a.s. spomenuo o toj ženi? Zna se da je ta žena bila primjereno kažena za krađu. Gotov. Vi znate da je Ma'iz i Gamidij kada su počinili zinalog u vrijeme poslanika, a.s. U tve je Allah ođeru lešanu mudru. Zna ovaj umet zna u 21. stoljeću Da su neke pogreške sasvim objektivnim. Da su ona realnosti, da se mogu desiti. Ako se desi, čovjek ne treba da pada u očaj. Čovjek treba da se Allahu uzvišenom pokaje, jer ima gospodara koji prašta. Ima gospodara koji prašta, čovjek treba da se pokaje Allahu s.w.t. I ne možemo težiti, težiti da formiramo zajednicu u kojoj se neće pojamivati greške. To je jednostavno nemoći. Nego trebamo da znamo, da živimo u zajednici, živimo u društvu, gdje su greške, realnost. Jer kaže Allahu u poslanika, alaihissalatu wassalam, Kullu beri ādem hattā, bo kajlil hattā in tawam. Svi ljudi griješu koji se kajde. I naravno, u svijetlova haditha Allah, u poslanika, alaihissalatu wassalam, izavršit ćemo ovo naše družje, a mi trebamo znati da svi mi počejući od nas samih, pa onih oko nas i onih koji su dalje od nas, da ih mine Ko bude tražio prijatelja bez greške, završite, nikad prijatelja neće imati. Allah subhanahu ta'ala molim da nam oprosti naše pogreške, da nas učinje od onih koji će se za svoje pogreške pokajati i popravi. Allah subhanahu ta'ala molim da nas nastani u fjerteusu roots moiji, da области nama robitelli ma našim i c mu se